Declarație de dragoste. Nu știu, de la început nu puteam să-ți spun te iubesc, dar tu îmi spuneai, ești mai presus decât acest cuvânt, ești gândul care-mi încojoară sufletul și mi-l face senin. Tu știi să mă viteci când sunt răcit. Ceaiul pe care mi-l faci cu multă lămâie și miere Îmi toate frisoanele răscolite în mine. Ciorapului din lună îi simt mânghierea Și a tale care mi-l croșetează pe picior. Nu știu cum faci tu, dar atunci când stai culcată pe pieptul meu, cu urechea lipită de piele, parcă îmi smulci toate declarațiile de iubire. Mezeala șoapte, tale pătrunde în inima mea prin toții porți val de căldură și mă întreb cine ești tu? Cine sunt eu? Cine suntem noi? Eu eram cuprinsă de căldura trupului tău și de răsăritul soarelui și-ți zâmbeam